J'ai commencé à uh, 13 ans l'aviron uh, donc hasi nitzen nire bizitza guztian egindut bada itsasoko eta ibaieko arrauna ta azkenean eh, ba ikasketak direla eta ba, itsasora jo nuen Gaur egun oso pozik nago ez dut osongi barneratu mundu mailako txapelketa irabazi dudala Eta ikusten nuen eh astapenean neska batzu gibelean uzten nintzela eta horrek indarra eman dit. Oso pozik nago bai endaiarentzat eta baita endaikarentzat ere.